وصلى اللهم وسلم كثيرا فسبح لله الله جل شانه ادنا سم الصلاه والسلام على نبينا لاحوه وصانيك محمد صلى الله عليه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبكبره يا موت صلاها اسمسك بوياذن موت مراتي اسنقرايم الله تبارك وتعالى da nas učini od onih koji ga seboj istinskom bogu bojazaš, od onih koji će samo samim koji pravi muslimani. Prije nego što počnemo, želim samo da spomenem jednu stvar koja je došla u hadisu Đabira, koji smo učer čitali, a to je da zadnja rečenca u hadisu Đabira فَصَلَّهْ بِمَكَّةَ الظُّهْرِ Pa je u Mekki klanju vodne namaz. Što sliče klanjanja, poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Mekki uh, povodne namaza popitanje toga postoje tri rivajta ubrati pažnog da znate a je korist fajda postoje rivajta u kojem se kaže da je boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam uh, povodne namaz klanio u Mekki postoje rivajta ko kojem se kaže da je klanio na mini postoje rivajta u kojem se kaže da je klanio u Mekki pa da je opet klanio opet klanio na mini Uglavnom da znate, znači u jednom se kaže da je klanjuo e, u Mekke, u drugom kaže se na mini, u trećim se kaže čak da je klanjuo dva puta. Znači šta bi to bilo značenje da je klanjuo podne odne namaz dva puta, znači da je jednom klanjuo farz drugi put na filtr. I osnova toga, da kažem, e, postoji u sunnetu poslanika nihi, salatu, sarama, to je na primer, ako se desi da dođe čovjek da, da je zakisnjeno namaz, da ustane neko pa da klanja sa njim, znači, da tako kažemo da mu pravi da mu pravi džamati al-kursi se kol'se sećamo al-muazibul jebala da bi se posaniku aleyhi salatu vesselam pada bisabrač usom narodu i da bi njima da bi njima imamio da bi njima imamio ja da znate znači ako negde naidjete ne da posle ta 3 da posle ta 3 idete znači ta 3 idete ta znači naš se misli znači na podne namaz koji dan znači na podne namaz prvi dan prvi, prvi dan tjim. znači prvi dan prvi dan bajrama prvi, dan, prvi, dan. prvi dan. dobro prvi dan bajrama se kako يوم النحر ماشي ذات يوم النحر تو ترمين ذا پرفي دان بيرم ونا 3 دانا ككسو زغو ايام التشريق ماشي زاتو سزغو ايام التشريق ذاتو انه كانوا يشرقون اللحوم هادشي ذاتو باش كادبي كادبي كلاو اا ناميني كادبي كلاو قربانه ماشي تادا N znači je što bi zaklali od svega toga bi se koristili. N znači se bi koristili od onoga što bi zaklali. Za razsko što je bilo do nedavno, da kažu ljudi da bi se pomeni vodalo, da bi znači bilo kurbana koju bi bile zaklani samo bač. znači niko ne bi niti uzimont ništa, čovjek zaklaje kurbane samo ga samo ga baci. Pa onda dok nije došlo tako da kažem ovaj znači dok Naci vlada nije znači dok nisu napravljene te klonce znači koji su koji su to koji su to stanje sreda. Poglavno ne, nekada ono znači kada bi zaklali znači jedan dio bijeli eh čak bi znači koristili svaki dio, čak kaže razumiješ kože, od kože bi pravili ogrtače, ogrtače za kao a ono od mesa što ne bi što ne bi pojeli, kaže stavljali bi ga na što stavljali bi ga na, na kamenja ušarriku na luhum. Znači, razkomadili bi ga bi ga. To je otprilike bilo nešto znači sušili bi meso, kot što ljudi ode suše. Jel redu? I onda kad bi krenuli, znači to bi ponijeli to bi ponijeli šta? Sa sobom. I zato što su to ušarriku na luhum, znači zato se zove ajamu, ajamu tašriku. Dobro, sljedeći hadis koji će doći Allah vas nagradio su hadisi koji su uh, kraći i na koje ćemo se zadržati kratko jer u većini slučajeva pojašnjavaju neki od, neki od detalja hadisa Džabira. Znači u većini slučajeva, napominjem, znači da ovi hadis ukazivaju, odnosno pojašnjavaju na neki od detalja hadisa Džabira. Dobro. Prenosi se od Huzayme ibn Sabta radijallahu anbu da bi vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi završio sa telbijom na hađu ili umri, tražio od Allaha njegovo zadovoljstvo i džennet, a tražio utočište u njegovoj milosti od vatre prenosi šafja sa slabim senadom. Čuvaj hadis, znači zabilježaj imam šafja, znači da inače znate znači, da imam šafja je, od onih znači, koji su bili prenosioci, prenosioci hadisa i da je zabilježio, tako da kažemo, o, hadise u svojim dijelima i čak imate musnat. Imama Mustad Imam Šafije, međutim Imam Šafija biše posto poznat po fikhu, nego što je posto, znači poznat kao prenosilac hadisa. Međutim da znate, znači da može, znači da da nije čudno, znači da se kaže da je hadis prenio ili zabilježio zabilježio Imam Imam Šafije. Ovaj hadis, sened ovog hadisa je slab. Znači sened ovog hadisa je slab i uh, Koliko mi se čini i koliko sam vidio, znači da ne postoji e, razilaženja oko, o, o, slabosti oko slabosti ovoga hadisa. Međutim, kao što vam je poznato, da je džumhur, odnosno većina islamskega činjaka, da su slab, odnosno dajiv hadis uzijeli, odnosno uzimali u obzir kada se radi o fadailu l-a'mal, kada se radi o stvarima znači koji podstiću na, na činjenje dobrih dijela. Znači ova stvar da vas, znači što vam napominje, da vas ne zbuni. Znači, islamski učenjaci su uzimali slabe hadise obzir, odnosno radili po njima, znači ukoliko se ne radi znači, o jasnim stvarima halale harama, odnosno ukoliko se radi o stvarima koji su fadajilil a'mar. I jedan od poznatih slučaja toga, na primjer jeste da, kao što su imami, znači mezheba uzeli, Nači, میچkoj moj šopti mam Ahmed, nači koji možda uh, nači jedan od od od pored toga što je bio veliki pravnik, bio veliki muhaddis, yesana primel, nači dove sa kojim započinje namaz, zato i subhaneke. Nači subhaneke dok kod muhaddisa, nači sene tog hadisa je slab. Međutim i pored toga su učenjaci, učenjaci uzimali potome i potom i potom je rad. Dobro. Ovde se kaže da bi posanih alayhi salatu wa kada bi završio, sa talbium na hadju na umru, ili, i, i, na hadju ila na umri, da bi da od Allahe tabarak wa ta'ala atrāžio rīdu'anehu wal jannat da bi tražio da bi moli Allahe tabarak wa ta'ala za njegovo zadovoljstvo i za jannat to jest da bi goryo Allahuma inni asalu ka znači Allaho ja od tebe tražim tvoje zadovoljstvo i tražim jannat wasta'ādha bi rahmatiminallahu i njegovo milošču bi se utjecao, utjecao 2-3 šta od islamske učeniajci kažu? od učeniajci kažu, kada govorio talbi Znači, reksimo, spominjali smo više puta kakav je, kaka je propis telbije. Znači, pohvalno je, znači, hađeja, sve dok je u hranima, da što više šta, da što više izgovara, da izgovara telbiju. Dobro. I sam skućnjaci su spominjali kada izgovara telbiju. Znači, koji su momenti kada će izgovara. Pa kažu, svaki put kada se nešto desi, u stvari kada krene negdje, kada promijeni smjer, tada je posebno pohvalno da šta, Naci da izgovaratelbi na primjer krene prema prema haramu izgovara izgovaratelbi. Naci dođe na nek buta stane krene opet izgovaratelbi. Naci dođe na nek uzvišnicu izgovaratelbi. Spušta se izgovara izgovaratelbi. I tako dalje i tako dalje. I kažu da je pohvalno, znači da posle toga odnosno učenjanci koji su uzelovali ovaj hadis obzir, kažu da je pohvalno da kada tu završi sa terbijom da Allahu tebarek taala uputi da šta da uputi dovu Nači da od Allaha djelalašanuhu traži znači, neku stvar i da traži utočište od neke stvari. Nači traži nači koris i traži utočište od štete. Koja je to korist? nači to je korist da traže Allahom za dovoljstvo i džannet, a da se utječe Allahom subhanahu wa ta'ala od čega od vatre. Dobro. Učenjaci kad su spominjali ovome, nači rekli su da postoji dosta stvari u šariatu koju kazuju na slično ovome. A to je da čovjek kada završi, jedan ibadet ili jednu pokornost da počnjen sa drugom, il da to, il da pokornost završi šta sa pokornosti. Jelur redu da ibadet, završi sa ibadetu. Kao se naprimad da čovjek kada završi namaz, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kažen šta, Allahum ente assalam, wa minke assalam, tabarik tega za al-ġelali, Čovjek kada završi ezan, nači posle toga pohova da pravu ti došta, اللهم رب هذه دعوه تامه والصلاه القائمة لتكود لتكود يعني tako da je ovo ucenje od ove posletbje znaczy u ovom u ovom kontekstu i oksesecjate kasmo tłumaczy فرغت فانصب الى ربك فرغب pa asociacje govorne co znaczy فاذا فرغت فانصب kiedy kada završisz bukwalny przekład był o petkin o petkrenda się Naći učenjak kaže, kada završiš jedan ibadet, kreni sa drugim, kreni sa drugim ibadetom. Pa tako ulema mana primjera spominjala doba kada čovjek završi hatmu Kur'ana, znači doba koja se uči. Čak se prenosi od selefa da bi okupljali svoju čeljad, da bi proučali, znači dovu prilikom, prilikom hatmu e, hatme Kur'ana. Pa smaraj to znači kada se završi, znači doba Allahu Muhammede sallallahu alayhi se završi ovo kad znači dosta ibadeta, kada završiš Znači, opet ga završavaš, opet ga završavaš, ibadetom, opet ga završavaš, ibadetom, dobro. Prenosi se od džabira da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ja sam zaklao kurban ovdje, a mina je cijelo mjesto za klanje, pa koljte u svojim staništima. Ja sam stajao ovdje, a cijeli arefat je mjesto stajanja. Ja sam stajao ovdje, a cijeli džem muzdalifa je mjesto za stajanje. Prenosi muslim. Dobro. U ovaj hadis je zabiljužen muslim. وجابر رضي الله تعالى عنه ناتي جابر رضي الله تعالى عنه ده كاجد الله قصني كا صلى الله عليه وسلم كاجنا حره ها هنا كاجا يسم زكلو اوج اي كان جو ده بعد ما انت ماجو uczniacima يمكي ماته علماء كوي باشرنوا سبرنه او ما دتايل ماكي المدينه كويس اي دتايلت تي ميستا ناتي دي سدس Tačno se desili obu šestići historiata onaj. I tako da da. Kažu, da se jošuvi izna, miesto na mini, tačno, da bi posanih sallallahu, di Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam, zaaklu. Dob. O da Jabil kaže, na hrtuha huna, wa minna kulluha man hr, fa na hrhu fi rihavik. Kaža, zaaklu ovde, a cijela minna je, miesto zaaklanih, Pa kodite znači fi rihalikum u svojem staništu. Na znači tamo gdje ste, znači od svih. drugi dio. Kaže wa waqaftu ha huna, ja san kaže stao ovdje. Naći misli se na Arafa. Wa arafa kullaha mawqif. Asakum yesa narafaatu se može stati. Kaže wa waqaftu ha huna, ja san kaže stao ovdje, wa jamaa a kaže muzdalifa kullaha mawqif. Dobro. Jeli Abu Djalil načerno pita? Jelahu Djalil radi Allahu ta'ala anhu. Chu odietnom od Allahov poslanika aleyhi salatu vesselam. Ili je chu ovo na različitim mjestima. I u različitim kontekstima, pa je to šta? Pa je to objedini. Šta mislite? Allahu ta'ala objedini. Zašto? Zašto što kaže Ha guna? Znači, zaklo sam ha-huna. Ovdje sam zaklo. Znači, u orapskom jeziku, znači, ismul išara. Znači, znači mjesto, zamin, pokaz na zamince. Znači, gdje pokazivaš gdje se nešto učinio. Tako da ulema kaže, Allah najbolje zna da ovo, džabir radi Allah anhu, u različitim kontekstima, čuo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i da je to objedinio, tako da kažem u jednu, u jednu rečencu. Dobro. Odit ćemo se zadržati samo kratko na ovom hadisu. Zaš gdje poslanih sallallahu alaihi wa sallam ovo rekao da kaže mina je sva mjesto za klanje pa to kodite Arifat je mjesto, ja sam ovde stao međutim čitava Arifat mjesto za stajanje ja sam stao ovde a čitava muzdarif mjesto za stajanje odlično znači poslanih alaihi wa sallatu wasalam ljudima na hađu govorio šta hudu anni manasikakom uzmite od mene način na obreda hadža i boji posanik je stao na jedno mjesto znači na Arafat znači stao kod nači, ko što rekli smo znači ljudi to nazivaju džebelur rahme govorili smo na jeziku džebelur rahme ako pogledate na primjer danas slike onaj kako se kaže ako pogledate danas slike na primjer Arafata nači Arafat ćete vidjeti Istao kako da kaže, možda poput jednog stadiona na gdje se na sredini njega nalazi nalazi brdašce znači koje je od onog baško odstijena od od od pečine. I Božjih poslanika aleyhi salatu vesselamu je stao tu, znači kako bi ga ljudi, kako bi ga ljudi mogli mogli vidjeti. I dok znači kako neko znači Allahu poslanika aleyhi salatu vesselamu je rekao, znači šta? Khudhu anni min nasikikum uzmite od mene način obavljanja hadža. Da ne niko upo mislio. Da baš na tom mjestu mora da stani Da baš na to mjesto mora da zakonje, Boži poslanik Alihi sallatu sallam i rekao ja sam zaklo ovdje, međutim čitava mina je mjesto šta? Zaklanje. Ja sam stao ovdje, ali čitava Arafat je mjesto za stajanje. Ja sam stao ovdje na muzdalifi, a čitava muzdalifa je mjesto za stajanje. I to je danas označeno. Znači danas je, znači Arafat označen, mina je označena, muzdalifa je označena, tako da je mnogo, da je mnogo ljudima olakšano prenosi su da iše radijallahu anha da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam je po dolasku u Meku ušao preko njenog najvišeg dijela, a izašao preko najnižeg mjesta kupa. Dobro. Mutafakuna alaihi. Ovaj hadis je u Bukhari muslimu da iše radijallahu tala anha koji ukazuje opet dnevnu stvar, a to često imamo u a to je znači da kažemo vrijednost ashaba u smislu i kontekstu prenošenja svakog detalja kojeg je činio i kako ga učinio Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje se govori o poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam ulazku u Mekku. Jel redu? Međutim, učenjaci su govorili znači, o tom ulasku. Znači, da li je to ulazak koji u smislu tako da kažemo pohvalno da čovjek uđe onako kako je posanik alaihissalatu wasalam ušao. A jedan broj u među njima je bio i nači, imam nevovi i to je mišljen jednog broja šafija, znači smatrali su da je pohvalo čovjeku da uđe u Mekku upravo s onog mjesta sa kojeg je ušao posanik sallallahu alaihi alaihi wasallam. Znači bilo je u lame, još jedno ponadno, kažem šta? Koji su rekli da je mustahab da čovjek uđe u Mekku upravo onako kako je ušao posanik alaihissalatu wasalam. Međutim, Jedan drugi broj je Ramereku da nije to pohvalno. Zašto nije pohvalno? Kaže zato što su to radnje poslanika alejselatu ve selam koje su prirodne. Dakle znači, poslanika alejselatu ve selam nije namjera poslanika alejselatu ve selam bila da uđe tuda, noge na cjalahu kada je, znači, kad je bio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uđe uđe uđe, uh, uđe tuda. Međutim, znači opet kao što smo rekli, znači ovdje u ovom hadisu prenosi znači tačno je opisano Kuda je, posanika alaihi salatu wasalam, ušo meko. Pa, Mesto, sako je uh, ušo, naziva se kako? Keda. A odakle izashao, zove se kuda. Kaja je se uduhul, uftah. Wa kruč, wa dum. Znači, fa'ida jedna, da znači. Je, je. Znači, kad ulazijš, nik budes fethom. Kada Kad izlazijš, nik budes adamom. Kuda prenosi se od Ibn Omera radijallahu anha, anhuma da ne bi došao u Meku dok ne bi zanočio u Znu pa osvanuo i okupao se, a spomenuo je da je tako radio vjerovijesnik sallallahu alaihi, wasallam, alaihi. Dobro Ovo je također znači, hadis znači, koji je došao Buhari muslimu, znači kratki hadis znači, koji kazuje na, na jedan od adaba, a to je da je pohvalno da kada se ulazi u Meku da se okupa ukoliko je čovjek Normalno to u mogućnosti. Znači to je stvar koje je mustahab. E Čak ibn al-Munzir spomenuo koncenzus u da je pohvalno da se čovjek okupa kada ulazi kada u Mekku. Znači međutim to je stvar koje je šta? Znači to je stvar koje je pohvalno. Prenosi Sodim Nabasa radijallahu anhuma da eh, bi poljubio crni kamen i manje njemu učinio seđu. Prenosi Hakim kal Marfu, Beheki kal Mawkuf. E, dobro. Sve ćemo se malo zadržati na ovom hadisu. هجو حديث <تصفيق> فاذا بي ترجمه حاكم مرفوعا ابي حقي موقوفا يعني ايش تعني اذا في المعنى ده بنسي ده هو صلى الله عليه وسلم جنيا ابي حقي بنسي ده تو شنو هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه هجو يضايس عباس يضربوا حجر الاسود i da bi na njemu učinio seđudu. Šta se misli da bi na njemu učinio seđudu? Znači da bi ga prislonio ovako. Znači da bi ga znači, poljubio i da bi svoje čelo stavio šta? Da bi stavio na hađarul, na hađarul asmod. Dobro. Vratimo se na tavaf. Jel u redu? Znači spomnjali smo hadisu đabre je došla tavaf. Znači je po, čovjek počinje da čini tavaf odakle? هذا حجر، هذا حجر الاسود. هكي توس راچونا، اتاكو شاوط، ماشي كروغ. اي توافي 7 اشواط، 7 كروغ. دبر، تا اي كروغ، بوتينيو دا كلي. تا حجر، بوتينيو دا حجرون 4 تشوشك. دبر. ماشي ايما حجر الاسود. يلو ري Dobro, i sad ideš ta afiša. Sljedeći čašak koji dođe s lijevej strane, kako se zove? Koji je to Rukn? Znači to je Rukn Šami. Neki kažu Iraki. A neki ovaj sljedeći Rukn nazivaju Rukn, znači dva šamska Rukna. Međutim neki, znači kažu Rukn Iraki. Znači posle Hajar al as ide Rukn Šami. Dobro, posle njega koji dođe, opet dođe rukne šami. Posle njega koji dođe rukne, jamani. Jel ured, znači da znate, idemo korak po korak. Znači ono, znači gdje hađer l-aswat, unionom. Posle toga dođe koji rukne, šami, opet šami, onda šta? Jamani. Dobro. Ima inakakvi propisi za ove ovaj ruknove. Znači katavafiš. Znači, imaju li ikakvi, ikakve radnje prilikom prolazka predovi ruknova? Ne, sad ne govorimo do ove, sad govorimo radnji kao radnji. Znači, znači, znači, nismo govorili istilam ul pokazivanje prema kamenu, odnosno ljubljenje, ljubljenje kamena. Istilam, hajde ovako kažemo, znači, u osnovi pozdravljanje, istilam ul-rukn, znači, pozdravljanje, čoška. Jel uvijedno? Dobro. Oda ova četiri čoška, propisano nam je da pozdravajamo koje čoškove. Hadjaru Lesved. Lesved i koji još? Rukni je mani. mani. Znači Hadjaru Lesved je onaj koji dođe prije, prije njega. Dobro, ona druga dva, ona druga dva, je nam ništa propisao na njima da radimo? Ni. Znači zapam, to je ona dva rukna, na njima ništa ne radimo. Hadjaru Lesved na njemu radimo i onaj prije Hadjaru Lesved je na njega, na njemu radimo. Jel u redu? Dobro, bilo ko mogao možda, neću reći, odgonetnuti. Zašto imamo radnje na ova dva rukna ili zašto ova dva rukna KB imaju odliku na na druga dva rukna? Možda je, jer riječ sam nikam spojen s Dobro, Dobro, pa spojen i ovaj. Pa nije son, ja mislim, u poslu. To je Ne. Znači, onaj rukn ili onaj čašak gdje je, je hađer ul-esved i onaj čašak gdje je rukn je mani, znači to su temelji Ibrahima a.s.a. koje postavi Ibrahima a.s.a. Ona dva rukna, jesu oni po temeljima Ibrahima? Nisu. Dobro, zašto imamo pored kabe ono? Zato što je, to Zato što je ono, znači prava kava je bila do onoga. I zato možel čovjek da tavafi pa da on uđe onde. Znači, <coughs> <coughs> ideš okolo. Zato što znači ona dva rukna nisu drug od nova, odruk nova kabe. I zato ova dva rukna, ko što kaže Ola, imaju odliku, na ona dva na dva ruke. Dobro, polako. Hajde da dodojemo prije na onaaj ruknje mani. Doći ka s nje i rebožije posan kaihi salatu selam. Kana yastelmu rukna. Šta znači kao ne istelimo rukni? Pozdravaju obi rukni je mani. Da li znači da bi ga ljubio? Da li znači da je pokazivo prema njemu? Jedan broj leme kaže znači da će samo ako je mogućnost, kad dođe pored rukni je da će doći da će ga dodirnuti. Jel u redu? E sad, jedan broj leme, opet kažem, kaže da će samo to učiniti. Jedan broj leme kaže... Reče Allahu ekbar, bismillah Allahu ekbar. Jedan kaže da će dodinuti, poljubiti ruku. Uglavnom, spominjemo od, da znate da je jedan broj leme, i kog sjeća toga kaže Šej bin Baz, da će samo, ako je mogućno da ga dodine, dodine. Ako bude daleko od njega, hoće li pokazivati prema njemu? Neć. Mislim da, da Šej bin Baz kaže da neće pokazivati prema njemu. Nego samo ako je mogusno, da ga dodine, ako nema guže, dodinuće Jelo red? Dobro. I sad vratimo na hađarul esvod. Međutim, hađarul esvod je drugačio drug nje manji. Hađarul esvod, pokazivanje, odnosno pozdravanje hađarul esvoda, postoje više stvari. Prva i najpotpunija stvar kod hađarul esvoda jeste da ga poljubiš. Jel ured? Znači najpotpunija stvar prilikom hađarul esvoda, prilikom pozdravanja hađarul esvoda, jeste da dođeš do njega i da ga poljubiš. Čak u ljama znači opis kako se poljubi, kažu, dvijema rukama ga dotakneš i blago ga ustama dotakneš. Bez da se čuje, tako da kažem poljubac, nego rukama i šta? I blago ga poljubiš. Jelo u redu? Znači to je najbolja, potpunija stvar, ako čovjek može na početku svakog tavafa tako da učini. Možete im kaže, ako može. Intesara leo. Dobro, druga stvar, ako ne može to, šta će onda činiti? Čart rukom. E, ima prijer, rukom. Da ga dodirne. Da ga šta? Samo dodirne. I šta onda? Da ga dodirne rukom, i ako uspije ga dodirne rukom, onda će poljubiti svoju ruku. Ili kažu, ako, ako ga može da ga dodirne štapom, da ga dodirne štapom i da poljubi štapom. Ako može da dodine ga odjećom, da dodine odjećom i da poljubi šta? Poljubi odjeću. To je drugi, znači to će doći u hadismama, poslanik ali ih, salat, veselama, višao jahalcu, šta pom bi dodino i poljubio bi šta? Znači to je druga dređa prema Hadjaru Lesudu. I treća stvar jeste, ako ne možeš ni to, ni to, onda ćeš samo pokazati, onda ćeš samo pokazati rukom. Onda ćeš samo pokazati ruku. Jel u redu. Pitanju Hadjaru Lesudu Ulama kaže, ja ne znam da li ikon pisao zasebnu delu Hađarul Esvada, imamo. Međutim, čuo sam šehova da kažu da bi se u historijatu Hađarul Esvada mogla napisao zasebna studija. Znači, da li sam slušao, nešto me spominješ, ja ti ja salim, znači, slušao preko kaseta. E, to bilo prije nego što je bilo mnogo bi magistrata, doktorata, dakle, da ne znam da li ima posebna studija Hađarul Esvada. Hađarul Esvada je prošlo toliko, toliko, znači, prvo, znači, historijat, odnosno samog Hađeru Lesvada. Znači, znate da je došlo od isma predajama, da je to kamen jer džennata, da je bio bijel, da je pocrnio eh, od grijeha sinova Adama. Eh, zatim, također postoje neke predaje koje nisu erodostojne. Od toga između ostalo gdje se spominje da kad je došo na zemlju, da je veliki sjaj izašao iz njega i čak kažu da su granice harama mevkanskog onoliko do koliko je došao, koliko je došao taj sjaj. Uglavnom, spominje se. Uglavnom, onda historijati znači što se je dešavalo kažu da ga je poplava jedne prilike odnijela, onda karamita zna ti s su karamita ušli u Meku da su odnjeli odnijeli bile Hajarul Esvad, pa se Hajarul Esvad vrati uglavnom, znači oko Hajarul posle postoji dosta, postoji dosta priče postoji dosta priče gore. međutim ovo je šta? ovo je sunnet Allahovog pasanika sallallahu aleyhi wa sallam da se čini, jel ured, e dobro 2 i tri, jel ured međutim ono što je došlo predaj. Jeste da se kaže da je Ibn Abbas, i to je došlo u drugim predema, od Ibn Abbas radilo, jeste da bi činio seđudu, odnosno, kad se kaže činio seđudu, ne padao seđudu u Hađarul Esvedu, nam no kad bi ga poljubio da, da bi stavio svoje čelo na, na, na, na Hađarul Esvedu. Dobro, ovdje odmah da kažemo da se islamski činjaci oko ga razišli. Znači, oko propisa ovog čina, a to je stavljanje čela Na hađaru svet. Na primjer, smatraju i kažu da je to šta? Šta mi ima? Bidat, ili bidat? Znači, prenosi se od Malika da je smatruo to bidatom. Znači, da se ta stvar e, čini, da to smatrao, da je to, to bidat. Dobar. Jedan broj ulame, znači, i e, jedan broj ulame smatra da je to upohvalno da se čini. I to je mišljen imama Ahmeda nosi to i kaže se da mo nas sa ahmedu fi riwayat al-athram i sejdu alayhi fe'ale ibn umar wa ibn abbas ikaje imam ahmed u riwayat athrama kanje i učini sejdu to jest s ta bi čega načelo i kaže to se prenosi da je učinio ibn umar i da je učinio ibn abbas O znači razlika među njima. Jedni kažu da je bidat, drugi kažu da je pohvalo, da je pohvala. Pogotim jedan brao elam da bere i kaže da je to čin koji je dozvoljen. Naći da je to čin koji je dozvoljen, radi čega? Zato što se prenosi od ashaba, i to ashaba koji su poput Ibn Abbasa i poput Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, a Allah najbolje bolje zna. Ranosi od njega Ibn Abbasa da je rekao jer vijesnik sallallahu wasalam, im je naredio da ubrzano hodaju tri kruga, a da sporije hodaju četiri, i da hodaju između dva rukna pod prva tri kruga. U Aha. Hadis od Ibna Abasa Buhari muslim. Još, još ga jednom pročitaj. Aziz, poslušaj, dobro hadis. Pramasi srednjega je, je da je rekao, Zelo jer sad, vijesnik wasalam, im je naredio da ubrzano hodaju tri kruga, a da sporije hodaju četiri, i da hodaju između dva rukna kod prva tri kruga. Ko znači kod maničnog pala? Šta znači i da hodaju kod dva, izme, kod dva rukna? Kada pođe između od hađarul esveda da ubrzano voda do ruknu je manji. Kada dođe mani, od, da hoda do hađarul esveda. Sporije. Da voda sporije. Jel to tako surne da se tako ide? Znači kad smo govorili Hajde se vratimo na hadis džabra. Kad smo govorili kako se čini tavaf, kako su prvi tavaf činili poslanike ashabi, pojastali smo uzrok. Znači došlo je u predaju hadisu ibn Abbas, da su mušljici rekli وَهَنَتْهُمْ هُمَّا يَحْرِبُ Znači izmorla ih je temperatura, vrućina, medine. Znači mislili su da su ashabi ušli ko slabi. To je bila na umra posle hude i bije. Pa je Božji postanik naredio ashabima i odnosno, aj neki nisu bili pa samo da kažem, znači kad je bila, kad, umra posle hude i bije, znači bio je bio dogovor između postanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno između muslimana i mušrika, da muslimani uđu i da obave da obave umru. I dogovor je bio da ne nose sa sobom od oružja ništa osim što nosi musafir, a tu je samo obična sablja. Međutim, muslimani su i pored toga ponijeli oruž i su ga. Znači, ostavili su stražare da to očuva. Međutim, rekli smo da su muslijici naumili i da im je došao šeitan sa tim. Da kažu sada će doći muslimani, a tada je mjesto na gdje se čini Tavav, bio šta? Bio dolina. I muslijici su bili iznad. Pa su rekli sad kad oni počnu da obavljaju šta? Znači da počnu obavljaju Tavav, vi se navalite na njih i do kraja ćete im, završite im. Pa je bila da posani sallallahu alaihi wa sallam da rekne ashabima da svoje desne rame, svoje desne ramena otkriju. I e, rečemo kasnije, jer govorili smo, znači nije pohvalno da muhrim tako bude u hramu osim prilikom prvog tavafa. Jer lama kaže prilikom tavafa posle kojeg dolazi posle dolazi Saaj. Znači da otkriju, odnosno da izpod pazuha desno provuku i I tako da rame ostane šta? Golo. Znači da vide im da vide im snagu, odnosno spremnost. I da kada obavljaju ta valf, da prma tri idu kako? Znači, ne brzo brzo da idu, nego da idu da trčkaraju. Znači kaže se da bude kao da trčkare, ali da, bude š, da koraci budu što manji. Jel u redu? Dobro. Nekon smo, znači, isto ako kad trč, trčiš porad malog, malog djeteta. Međutim, ne svi sada... Nego samo prva tri. Zašto prva tri? Zato što kada bi jedni obavili, izašli bi, a došli bi drugi. Znači jedni bi izlazili, drugi bi ulazili. I tako kako bi ovi činili tri, kad bi završili tri, ušli bi, ušla bi druga grupa muslimana koja bi činila Tavaf. Ovi bi izlazili, ovi bi, pa kada bi, znači, stvorilo se da, bi, da je uvijek neko bio u tom Tavafu koji ide? Brzano. Brzano i žurba. E mušnici kada su i videli, počeli su da govore ne ovi da je umrla, temperatura ili da umri put, nego sovi jači i snažni i spremni od tog i toga. I počeli su šta? Počeli su da nabraje. Nađutim, brate, pažnju, ovom um, hadisu ovde kaže da im je poslanih naredio amarahumun nabiju a jermulu salatate švat da idu u, u, u žurbano prva tri, da hodaju četri. Wa jemšun arba'an ma bejna ruknain. Međutim, između dva rukna da hodaju šta? Da hodaju. Zašto? Znači da, znači da a, iz ovog hadisa se može razumjeti ne ono što smo rekli. I pazite, osnova je, i sunnet je da se prva tri u potpunosti trškaraju. Jel u redu? Međutim, ovo mi je došlo da bi između rukna jemenskog i hađarul esvada da bi hodali. Zašto bi hodali? Da znači, čujemo što su tu odiše Đerogira. Na je bilo u tom prvom. Međutim da ta znači, u tom prvom on tri bi odali, osim iz rukna Yamani i Hajaran Asvada. Tada bi odali, pa bi opet Petračkarali, pa odali, pa opet Petračkarali, pa odali. Zašto bi između ta dva rukna odali? Zato što mušiti su bili s druge strane i nisu mogli da ih vide. S strane kada oni vode zato što su bili, znači skroz s druge strane, ono su druge strane Kaabja, ne između rukna Jemanija i, i, i, i, i, i hađarul Esvada. Međutim, poslije toga, poslije toga praksa, poslije nika, alaihissalatu wassalam, je sahaba je bila da sva, znači sva prva tri da, da, da vodaju. I znači to smo rekli, znači da učenjaci ovdje kažu, znači da prvo je to je stvar koja je sunnet. Znači to je stvar koja je sunnet da se radi, znači da prvi talav znači, Čovjek znači da otkrirame znači prilikom prvog tawafa i da šta i da prva tri kruga, da prva tri kruga trčkara. Znaci samo prva tri kruga. I znači u Rama kaže i napomeni, znamče da je to od grešaka prilikom obavljanja umreje i hadža, a to je da čovjek to kom sori Rama bude otkrivenog desnog ramena. Ne, ček, razumiješ napomenu, čeko na dva rekata koje klanjaš posnje, znači pokrećeš pokrećeš svoje, pokrećeš svoje ramena. Prenosi se od Ibn Amr radijallahu anhuma da bi on, kada bi tavafio kabe, prvi tavaf ubrzan hodao tri, a, u, a ubičajenim hodom hodao četiri kruga. U jednom od stoji vidio sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalame, kada bi tavafio na hadžu ili umri, kada bi došao, prvo bi žurno obišao tri kruga oko kabe, a četiri bi hodao. Dobro, to je ono što smo rekli. Prenosi se od njega Ibn Abbasa da je rekao Nisam vidio Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da nakabi dodiruje išta osim dva jamanijska rukna. Prenosi i muslim. Znači to je ono što smo pojasnili kada smo govorili o hađarul esvada. Znači nije propisano, znači, jedino što je propisan da se dodiruje, pojasnim smo šta znači, znači pozar o hađarul esvada, odnos tog rukna i ovog drugog. Znači, ne prenosi se da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam dodirivao šta? Znači da je Allah uposlanika sallallahu alaihi wa sallam dodirivao druga, druga dvaka. Dobro. Ovdje želim samo jednu. U stvari možeš sl pročitati sljedeći hadis, pa ćemo i zajedno po komentarci. Trano si radi Allahu anhu da je poljubio crni kamen pa rekao Doista znam da sti kamen. Ne donosi štetu niti korist. A da nisam vidio Allah uposlanika sallallahu alaihi wa sallam da te ljubi, ne bih te poljubio. Mutafakun alaihi. dob. Uh, kada u pitanju prvi hadis, u svarju hadis od Ibn Abbasa, znači koji muslimu, da Ibn Abbas kaže da nisam vidio posanika, alaihissalatu wassalam, da dodiriva ili pokaziva osim prema dva rukna, dva jemenska rukna. Znači, ovo je kori, znači, kada se kaže dva jemenska rukna, misli se na rukni jemani i hađarul asod. Znači, to se zove, znači šta? Znači, ruknejn ali al-jemani jajn. Dobro. Ono što islamski učinjanci iz ovog, eh, odnosno što spominju, jeste da kažu da kada se kaže sunnat, ovo je jedno veoma bitno koristi i ona jedno pravilo. Kao što je određena stvar od sunnata da se čini, određen nekada može biti da je od sunnata da se određena stvar šta Osta, ostavlja, da se ne čini. Međutim, kako sada znati znači šta je sunnat da se ne čini? kažu, sve ono za čim je postojao uzrok u vremen poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije činio, od sunneta je da ga i danas mi ne činimo. Znači, šedno očkonati. Znači, činjaci kažu da kao što riječi od sunneta je, znači da je od sunneta da nešto činiš, isto tako riječi od sunneta je može nekada značiti da nešto Ne činiš, da, da ostavljaš. To jeste da ne činiš ono što nije činio Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam i da ostavljaš ono što nije radio Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam. Međutim, sada pravilo preciznije bi glasilo. Sve ono za čim je postoja uzrok u vremenu poslanika alaihi salatu wasallam, a, a Boži poslanik ga je ostavio nije činio, znači nama je sunnet i pohman li tu ostavimo i ne činimo. Pa ko primjer toga navode ovo, a to je šta? Nači u vremenu poslanika, alihi salatu wassalam, iso bila ta dva rukna. Jesu, Boži poslanik ništa nije činio, Boži poslanik, sallallahu sallam, ništa nije činio. Onda smo i mi, onda je i nama sunne danas, da tu šta, da tu ništa, da tu ništa ne ni činimo. Nači to je jedna stvar. Druga stvar, također vezano iz ovog hadisa, znači, Ibn Qajim, ima jedan lijep govor i koristan, koji glasi, da kaže Ibn Qajim, kaže da nema na zemlji, na zemljskoj kugli, mjesto koje je propisano da se poljubi i dodirni i da dodirivanje toga briše grijehe osim hađarul esveda i jemenskog rukna. Znači, postoje predaje, znači, odredi hrtoči neću spomenuti, da uh, dodirivanje jemenskog rukna da je od uzroka brisanja, da od uzroka brisanja grijeha. Međutim, kaže Ibnu Qajim, da nema mjesto koje pohvalne da se šta dodirne, znači, i da se poljubi, osim hađarov esvada, kako je došlo u, pos u sunnetu poslanika, a.s. i osim ruknu, osim jemenskog, osim jemenskog rukne. I naravno, znači, ovdje možete vidjeti, znači, suhanova u hađu je toliko povuka i povuka. Znači, e, mi smo, mislim, jednom spominjali, ukratko, međutim, možda upeći se dotaknemo toga. Znači, u hađu je toliko povuka i poruka za jednog muslimana, za muslimanski umjet. Znači, da kažemo, od toga je, znači, svana nismo to, to spominjali, doticali, znači, jer ovo je, jer znači, pojasnim smo kaka, koja vrsta vodersa. Međutim, pogledajte, znači, samo oblačenje, e, samo oblačaj, oblačenje muhrima, na koga podsjeća? Znači, podsjeća na meita. Znači, e, e, i hrami podsjećaju na što? Na što podsjećaju? Znači, podsjećaju na čefini. Znači, sve to ustanje, znači, ihrami, sve to ukaziva našto. Ukaziva, znači, na čoveko uračanje, na čoveko uračanje na hirad. Znači, to je kada u pitanu, znači, veza sa hirad. Znači, druga stvar, pogledajte, toliko, znači, toliko je stvari kroz koji se manifestuje temhid. Znači, u obredima hađa. Znači, pogledajte samo talbiju. Labbejka Allahuma, labbejka, labbejka, lašarijka, laka, labbejka, itakoda. Znači, morama čak spomenije, to n قال إن شكونا دواء ركاة التي تقوم بها بعد توافق في مقام إبراهيم يعني في سنة تسنيني ما أتحدث في سورة <تكافر>. قل لي يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد لماذا قل لي يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد وبدأ في هذه سورة سوئزة لماذا قل هو الله أحد في قرآن قل لي يا أيها الكافرون أدريسان يد شركا ومشريكا يعني إذا لم يكن أخذ يعني إذا Da islam zabranjuje obožavanje kipova i veličanje kamenja, međutim, s druge strane se so obilaze oko Kabe i ljubi se Hadjarul Eswed. Znači, to obilaze oko Kabe i ljubljenje Hadjarul Eswed je došlo red čega, radi badeta, isključivo radi badeta. I zato ovaj hadis od Ibn Umara je veliko pravilo. Da kaže, šta kaže Ibn Umar? Kaže, ja zna da ste kamen, ne ti koristiš, ne ti štatiš, ali da nisam vidio poslanika da te ljubi, nije te ne ljubi. Izatol imam i i čak mislim da sam to spomenuo onoj knizi znači znači na vagi anafiskog met. Član anafiskog met za baš spominjali je odgovarala na upozoravala na dosta vidova širka kroz ovu predaj. Znači, jaz, kroz, kroz, mislim kako se sećam da da ajni ima lep govor uh, vezano za za za za za za uh, za ovu predaj. Dači pogledaš da kaže ja znam da stika mi pazi kamen koji džannata za koju loš madisma. Da ne koristiš niti što tiš. Međutim ljubi ti samo radi čega? Znači, to je itibar slijedjenje. Znači, druga jedna stvar jeste što znači slijedjenje poslanika. I što je toliko osvari u a što nema ovaj spominje, znači, aludira da se prednost daje objavi nadrazumom. Znači, pogledaj, kad bi dušao čovjek razumski, a dobro, što je sedam puta, a što nije osam? Što nije pet puta, što nije šest puta? A zašto ovako, a zašto nije ovako? Znači, danas ima ljudi ko, znači, koji vole na ovakvi znači, način, zašto ovo, zašto ovo? A znači kad po se su muslimani složni na šta da tava je sa puta. put. Na se ideje, da tikva bude je sa lijeve strane. Jel li tako? Znači konsenzus. Znači Hajarul Asvad ibn meri ashabi šta? Ljubili zašto? Zato što su vidu posle nje kari Toliko druge stvari koje ima historija. Znači pazi razumiješ što ovi, ovi ovi znači toliko stvari subhana znači stvari gdje ljudi čini širka Allahu subhanahu wa taala i tako dalje. Znači nikakav historijat nemaju. Znači, ako se srećate, ono, spomnio sam ovo znači, sari, saltuk, sedam nekakvi tabuta, razumijete, znači, nikaj znači, izmišljati ne. Međutim, sari koji imaju historijat sa strane Kur'ana i sunneta, znači, pogledajte, znači, Kaaba, znači, izgradio ko? Ibrahima i Isra, spomenut Kur'an i njihova doba. Znači, što je propisano o te Kaabe, da, ko te kabe da radiš? Ha, samo dvije sari. Znači, poslanik i suja sahabi, samo stočenik. Ni komo des ni tabina ni tabita tabina nije pado na prešta. Znaci kaba, brišti. Ni padno. Ni ti ništa drugo. A znali su. Znaci znali su, znači bila ashaba koji su iz dubaj prema poslaniku brata pašnji neki smo. Znaci imaju to učinjacu sulfika kažu, znači prirodne stvari. Znaci poslanikovo jelo, piće i tako dalje. Znaci to nisu stvari kulaja, stvari propisan te šerijat. Međutim osam što govori što vas opis toga znači može doći međutim bira sahaba koji su izlubaju prema poslaniku alaihi sallatu se. gledali da ponašaju poslanikove hađ i umru lukaku, i boži, tčno, saniku, hiszlata, u stopalu kako je Boži poslanik činuje pa su tečno zapamati li gdje poslanik alaihi sallatu sallatu sallatu zaklao kurba gdje zaklao kurba međutim je svišta na to mjesto Nalas, tčno, saniku, stai, šta, šta na nas je tečno je poslanik stavio i svišta nisu ništa činio na to mjesto i zato ako ne de, kako da se činio na drugim mjestima na turbe toga, na turbe toga na načini kakve je za Istorija tu osnovi nema i nikakav. Nači, a kako li, kako znači stvari koje imaju istorijanu? Nači, u Kur'anu, Sunnetu, predaje Hac al-Asvad, nači, nači kamen je za koje je došlo u predajama. Nači, Ibrahim alejselam, ljudi nije došlo ništa, nači, osim osim ovoga što se, osim ovoga što se, što se čini. I zato za ovu predaju, nači, nači rek znači da je od Sunnete da se Hac al-Asvad poljubi, je ovo je hadis Buhari دابيلوبي حجر دابيلوبي حجر اذا بلاك و اني اعلم حجر يا زان لا تضر ولا تنفع نتي كور يستيش نتي شتاتيش على نيسا فيديو وصلنا نيك عني في صلاه والسلام على النبي نيات الشط نيات النبي كل ساعه ما الله عنه Vidio sam Allahov poslanika, sallallahu aleyhi wasallam, da čini taba tog kabe i da dodiruje rukn štapom koji je imao i da ljubi štap, prenosi i muslim. Ova hadisu muslimu od Abu Tufayla, znači zapojaniti ima Abu Tufayl, ashab koji se zva Abu Tufayl. Znam nešto šta je, karak je karakteristno za Abu Tufayla? Abu Tufayl Amir ibn Vathila. Znači ko želi da zapojaniti, zapojaniti. Abu Tufayl Amir ibn Vathila. يا اПоследني اصحاب الله وبصنيكه عليه الصلاه والسلام كيمرو نتبه الطفيل عامر ابن وافله يا اПоследني اصحاب الله وبصنيكه صلى الله عليه وسلم كيمرو dobro u ovom hadisu kaže Ali zabili je muslim da kaže video sam poslanika alehissalatue vesselam da tavafi i istelimo rukun bi mihajanin maahu i yeqabbalu al mihajak kono što smre posanije btavafiu i mo shtap i santin shtapom da ibn Hajar al da bi poste toga taj shtab, podugo, to smo spomenuli kao drugu, ja tako drugu deređu, prema Hajarul drugu deređu prema Hajarul Aswad. Dob, spomeni još jedan hadis. Hadis od da je rekao Allahu psanih sallallahu alejhi ve selleme je otkrivena desna nadlaptice sa zalanim ogtačem. Ovo se petrcao mesaja, a sahihom ga ocjenjuje Tirmizi. Dob, to smo također pa ja znači da je pohvalno Nači da prvi tava, znači ne prilikom cijelogi hrama me. nači nego samo prilikom prvok tavafa, tavaful kudum, il ulema kaže tavaf, pose kojeg dolazi štaj, pose kojeg dolazi, sajde je tada pohmano, da se odkrije, da se odkrije desno, da se odkrije desno, desno rama. Wa sallallahu ala muhammadinu alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallamakasimim kefirah. Mi ane salafi ala kitab wa sunna wa ala manjaj salafi salih.